på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och son där jag som heter Jenny Sett, träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av. Vi snokar reda på specialintressen, hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid. Hej Alexandra Dahlström. Hej. Hur är läget? Tack, det är bra. Hur mår du? Bra. Vi sitter och myser i varsin ögonlappsfotell här. här. Mm. Te. Lite smitigt från kylan. Mm. Uh, den här podden är ju döpt efter en rad i en låt med Lorentz som heter Där ditt vinden kommer. Mm. Leva life. Uh, en ganska så här livsbejakande karpediemlåt. diem låt. Mm. Jag tänkte kolla med dig. Finns det något ryskt uttryck eller talesätt som motsvarar det? Leva life, karpediem? Uh, ja det gör det. Följer sin passion. Mm. Det är ganska fint men det är väl nog ett väldigt trösterikt eh, ordspråk som heter Outra modre att morgonen är klokare än, än kvällen. Hur ska man tolka det? Att eh, man ska sova på saker ibland. Och Det är ju det kanske, det kanske låter som man det är motsatsen till Carpe Diem men det finns, <laughs> väldigt, det finns något väldigt trösterikt i det tänker jag. Att, att Om man bara, åh herregud det här kommer inte gå eller nej det här, nej oj va? Och sen så sover du och sen så när du vaknar så bara, ja men det var ju inte så farligt. Ja men det är lite mer så det sig eller det är, mm. kommer att gå bra. En sån, ja, ja. ja typ det. en manjana-grej kanske. Hänger det ihop med någon slags rysk folkskäl tror du? Men den ryska är ju rätt intressant för den kan man ju, den kan man ju vara på, på spaning efter hur länge som helst. Det är rätt roligt om man som andra generationens invandrare som är uppvuxen i Sverige kommer till Ryssland och med ögonen och berättar för sina vänner att man är på jakt efter den här ryska folksjälen särskilt om det är liksom vuxna eller äldre människor så kan de titta så här med ömhet på en och säga ja du, det är många som har försökt fånga den och så suckar de melankoliskt <laughs> men liksom just nu känns det väl som att den håller på och, alltså att den, den kommer ju alltid överleva men den håller ju på att drunkna i någonting som är ganska obegripligt just nu vi ska prata mer om det här. Mm. De flesta känner ju dig från filmens värld. Som mm. skådespelare, manusförfattare, regissör. Mm. Um, och vi ska snacka en del om det. Mm. Men fokuserar ganska mycket på just det här med Ryssland och ryskan och språk. Uh, det känns som ett specialområde som du är klippt och skoran för som gäst. Uh, Vad va, va har du för rötter i Ryssland? Du nämnde ju att vi är andra generationens Precis. Jo, men Så här är det. Um, min mamma Irina... Hon är född och uppvuxen i Ryssland eh, och jag har släkt där också. Typ alltså vad blir det? Kusiner? Alltså, jag är rätt dålig på att förklara exakt men vi i i Volgograd och i en intilliggande stad som heter Wolski och eh, en mammas kusin bor i Navaraskis som ligger vid Svarta havet det är Ungefär samma klimat som i Turkiet. Mm -hmm. Det är väldigt nice. Mm. Det är varmt och skönt. Så vi var och hälsade på mina släktingar för lite drygt ett år sedan. Och så mamma och jag är i Moskva senast nu i april förra året. Och, jo, så här, min pappa är svensk, men han höll på att jobba i Moskva. Han byggde en del av en flygplats. Och så hamnade han på en födelsedagsfest, och sen så var det den personen som fyllde år. Han bara såg den och såg att den lyste upp hela rummet. Och sen tre månader senare så var de gifta. För mm. det, var, det var ju ja, men det var väldigt, det var väldigt slaget för att de var tvungna att bestämma sig på en gång. För det var ju liksom inte. Alltså, det är inte en långdistansrelation som skulle ha funkat. Alltså, okay. Nej, men alltså, man fick inte lämna Sovjet överhuvudtaget. Nej taget. Jag, just det. Klart. Alltså gränserna var ju stängda, mm. det är därför det heter Järnridån. Mm. Så alltså, mamma kom till Sverige 1978 och eh, möttes av en del eh, missförstånd, tänker jag. Då, att alla var så här, du måste vara skönt för dig att slippa ut ur det här koncentrationslägret. Mm. Vi måste varit så tungt där i Sovjet, vi har ju hört så mycket hemskt på nyheterna. Och mamma var well, ja, jag jobbade som tolk och översättare. Och jag gick på opera och ballett ungefär tre gånger i veckan. Och det var subventionerat av staten så det kostade knappt någonting. Jag hade ett jätteroligt liv att ha. Mm. Men jävligt superfint. <laughs> och hon liksom, när hon såg Stockholm första gången så var hon så här, så det här är liksom förstaden till er riktiga huvudstad som kommer sen. Okej. Okay. Nej, det här är ju vår huvudstad. Hon bara, okej. Okay. För det bor ju fler människor i Moskva än vad det gör i hela Sverige. Mm. Och så. Så, lite skillnad. Så det var lite skillnad och det var också liksom, det tror jag har fått med mig väldigt mycket i min uppfostran. Att mm, det, det finns verkligen en, en medial vinkling i hur man, hur man rapporterar nyheter från Ryssland också. Som, alltså det finns en, en gammal, det finns väldigt mycket bagage, mm. historisk bagage liksom. Var, hur, hur mycket var du i Ryssland när du var Ganska mycket. Vi åkte väl liksom kanske varje år eller vartannat år. Något sånt. Och jag har väldigt tydliga minnen av att vi, vi var i Moskva för att mamma jobbade eh, som säljchef liksom mot, mot just eh, Östeuropa. Så hon åkte ofta till Kiev och till Moskva. Ibland fick jag följa med på hennes. Eh, mm. På hennes tjänsteresor, och det var hur roligt som helst. Jag var jätteliten och var så här: Alltså, det här är helt stört. Vad är mamma? den bästa minnen därifrån? Nej, men en grej som är rätt rolig och som är väldigt så här, kopplad till språk. Jag, jag tyckte ju liksom att, att jag och mamma hade ett eget hemligt språk, och det var så bekvämt för att vi, vi kunde liksom prata med varandra på tunnelbanan, och ingen förstod oss. Mm. Så Vi hade liksom ett eget hemligt språk som var ryska och sen så när hon tog med mig till Moskva så var jag såhär, nej men det här är helt, jag förstår ingenting. Mamma, alla pratar, ditt och mitt språk, alla pratar det här, de pratar det på tvn och barnen på gatan pratar det också. Hur kan alla kunna vårt språk? Hemliga, land, hemliga språket landet. Ja, men lite landet. Och det är rätt roligt för att jag, jag, kan känna så, jag kan känna så fortfarande att, jag blir, att det är lite som att här, kliva ner i ett badkar eller någonting. Att det är liksom någonting som, bara finns, som man får en liten dos av finns överallt. Mm. Och det är liksom inte bara språket utan det är liksom en kultur som genomsyrar hela luften. Så där får jag ner i Italien också. Att Jag bara, åh, nu blev det härligt. <laughs> Låter det här jätteflummigt? Nej, det är jättefint. Ja. Va, va, va, vad tänkte du när du var liten om liksom, skillnaderna? Kände du av det? Men jag tyckte... Ja, gud ja, det gjorde jag ju. Men jag tror inte att man lägger så mycket värdering i det när man är barn. Man tycker nog bara att det är roligt. Mm. Det var ju bara som en spännande extra värld. Och jag minns att det, det, liksom, det luktade annorlunda. Och man åt andra saker och en kvinnliga släktingar kunde göra så här. En, en klassiker som jag gör på ryska flickor är att man, så här, man gör väldigt avancerade inbakade flätor med jävligt mycket fluff. Mm. Du kan fråga vilken. Liksom, alltså jag har en massa eh, ryska tjejkompisar som, du vet Man kommer alltid hitta en bild på dem som femåring där de har en stor härlig explosion av tyll oh, <laughs> på huvudet. Um, det kommer jag ihåg att mamma si, hon som bor i Navarrese, eh, Lena, hon gjorde det på, på mig. Um, Som alla gymnasterna hade också. Ja mm. men Exakt så, ja. Ja, du vet hur de ser ut. Men skillnaderna tror jag inte att jag reflekterade så mycket över förrän man blev lite större. Mm. Och började märka vilka värderingar folk la i det. Um, min, min släkt på min mammas sida kommer från Danmark mm. så jag har alltid fått höra av mamma och mormor och så där, att allting är mycket bättre i Danmark ja. folk är mer avslappnade och härliga det gamla landet från det till att så vetemjöl är mycket godare i Danmark, det kan det ju omöjligt <laughs> vara. Det, är liksom, det kan ju inte vara någon skillnad Hur mycket, vad har du har fått höra för sådana grejer liksom från din uh, mamma Men har Du hörde ju berätta om hennes första upplevelse <laughs> ja. liksom i, i Stockholm um. vad är det som alltid är bättre på på ryska sidan? Mm. men jag vill ju inte låta, jag vill ju inte låta liksom. men det, det finns saker som jag verkligen uppskattar väldigt mycket. Sen är det så oerhört många saker som jag är så tacksam över eh, med svensk kultur. Och det tycker jag att man, man märker av det tydligare. Om man har tillgång till två olika kulturer så tror jag att man kan uppskatta sin svenskhet på ett annat sätt också. Mm. För att man tar en på samma sätt som man, som man upptäcker vad som är positivt med Sverige när man bor utomlands. Om man bara är här hela sitt liv så kan det ju kännas lite tråkigt. Ja. Men, men vad, är, vad är motsvarigheten till det goda vetemjöllet från Danmark? Det goda vetemjöllet från Danmark. Jag tror det, det, det främsta är att det finns en väldigt... Och det, det, är ju inte, det händer ju inte automatiskt men det finns en väldigt stark gästfrihet och en väldigt generositet. Um, det finns liksom en närhet mellan människor. Sen tror jag också att det var andra förutsättningar för det under, under sovjettiden. Inte för att det var särskilt bra. Jag tror inte att människor hade det fantastiskt. Men det fanns någonting. En grej jag har reflekterat över väldigt mycket är sambandet mellan tid och pengar. Att det ser väldigt annorlunda ut i ett samhälle som inte bygger på marknadsekonomi. Mm. På vilket sätt då? För att tid är pengar. Och... I en marknadsekonomi så, så finns det en föreställning om att man alltid behöver ständigt ökande tillväxt. Och det betyder att du inte kan... Du, du slösar med din tid när du inte försöker tjäna pengar. Mm. Men om du lever i ett samhälle där det finns... Um, det kallades ju en, en, en koloss på lerfötter. Alltså ett, väldigt, ett väldigt byråkratiskt samhälle mm. där... Där alla skulle vara jämlika. Sen var de inte det. Det fanns ju klassskillnader. Men, men eh, en sak till exempel var ju att det, det fanns inte så stort utbud av varor. Så att den korven som du köpte hade med största sannolikhet din granne också köpt. För att det fanns inte så många olika sorter. Mm. En, en fransk parfym var hårdvaluta. Mm. Det var det kunde man inte få tag på, det gick inte. Det fanns här, den sovjetiska parfymen, den sovjetiska korven, den sovjetiska eh, brödet. Så, och, och, det, är svårt, det är svårt att sy ihop det här och, och förklara varför, varför det fanns en annan, en annan liksom, eh, ett annat utrymme för tid. Men, men det gjorde det och jag tror det skapade mer möjligheter för människor att komma närmare varandra. Tiden blev istället. Ja, men Du märker ju att alltså folk jobbar ju hela tiden och då hinner mm. man inte ses. Ja. Um, och När du bara är statligt anställd och säger att ja, jag, jag sitter och gör samma sak som alla andra gör, så finns det ingen prestige i att du ska göra karriär. Det finns ingen prestige i att, att jobba ihjäl sig. Mm. Och då uppstår någonting helt annorlunda och det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det ju här, apropå att vara på jakt efter den ryska folksjälen som har flytt eller någonting. Mm. Så, så finns ju inte riktigt det där längre. För det där är ju liksom sent 70-tal. Det är ju, det, är ju det. det som jag har fått ta del av liksom i min uppfostran. Hur gammal var du när Sovjetunionen upplöstes? Jag var fem. Och jag var nog ganska nationalistisk. Jag tror jag grät och var så. Jag vill inte att flaggan ska ändras, mamma! <laughs> <laughs> uh, men jag har kommit över det nu. Ja, vad skönt. Det känns bra att Berlinmuren föll. Hur, hur, hur bra var du på språk när du gick i skolan? Bra. Jag läste fem, sex språk samtidigt. Jag läste Oj. humanistisk inriktning på gymnasiet. Vad var det för språk? Mm. Det var eh, först svenska, ryska och engelska, sen läste jag franska och började hänga en del i Paris. och Sen blev jag kastad till en, en fransk kortfilm där regissören sa att du pratar ju bra franska men, men du bryter ju på svenska. Jag ger dig en chans och lära dig franska så pass bra så att jag inte dubbar dig, annars dubbar jag dig. Oj, ja. Och, och det tog jag som en utmaning. Mm. Så, så då lärde jag mig tillräckligt bra franska för det. Eller jag, jag bodde hos henne i en månad, sommarlovet mellan två och trean. så Det blev som en här crash course i franska. och Sen läste jag latin på gymnasiet. Älskade min latinlärare. Så fantastisk och så bra. Och det som är spännande med latin är ju att det är bakgrunden till alla romanska språk. Franska, italienska, rumänska, eh, portugisiska, spanska. Mm. Allting kommer ju från samma samling. Ja, men det är så här urmoden. Och, och, och då blev det väldigt. Och jag läser spanska också. Och då blev det ju lättare för mig eh, att lära mig italienska. För att det är, det är någonstans mitt emellan spanska, franska och latin. Mm. Så det var de språken som jag liksom. Jag är officiellt impad. av ja, Vad hur bra, vad roligt. Jag, tycker, jag känner mig bara väldigt nördig. Men jag tänker, du måste ju ha ett väldigt bra språk, Ara. Hur kan man ha hjälp av det när man jobbar med drama och film? Hänger det ihop på något sätt? Men Jag har väl sökt mig ganska mycket utomlands också i, i mitt yrkesliv. Att jag har tyckt att det har varit roligt att inte bara satsa på att jobba i Sverige så det, var, alltså, det började ju med den franska kortfilmen och sen så bodde jag i Italien under två, tre år och då använde jag väl mitt språk språköra väldigt aktivt för då tog jag uttalslektioner i italienska för att slippa bort min svenska brytning. Mm. Um, och sen pendlade jag nästan ett tag mellan Rom och Paris för att jag, jag fick liksom profilmningar kontinuerligt där. Men jag tänker framförallt alltså jag vet ju inte hur mitt yrkesliv kommer se ut om, om tio år. Det ska bli väldigt spännande. Det kan få bli hur som helst. Men, mm. men jag vill fortsätta som jag har gjort innan. Och jag tänker att om man, om man har. Det behöver ju inte vara att man, att man är helt flytande i ett språk, men det öppnar ju upp väldigt mycket. Om mm. du jobbar med någon och du kan säga ett par fraser. Det, det liksom tar bort en slags. Det bryter isen på ett väldigt effektivt sätt. Jag kan tänka mig det. Om man går ner på någon slags skådespelare, teknik och sådär. Hänger ah. det ihop att liksom gå in i ett annat språk och att gå in i en roll? Jag tänker på att sliva ja. bort sin... Uh... vilken bra jämförelse. Um, men det är nästan som att man går in i en annan mentalitet. Ja, men det är ju så. Fast en, en rollfigur som du bygger upp blir ju som det blir ju som nästan en människa. Alltså det blir ju en karaktär. Ibland, det är rätt otäckt om man spelar teater att det är som liksom en annan person som du har skapat som tar över din kropp mm. och dina känslor. Sjunker ner i badet. Ja, ah, <laughs> sjunker ner i badet, exakt. Men, men med, med språk och sånt så tänker jag att det är som man går in i en annan mentalitet. och Det, det, liksom, det känns annorlunda att umgås på ett annat språk. Det finns, det finns en annan intimitet i det. Mm. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Ja, men det är spännande i alla fall. Men det... jag, jag, tänker, jag tänker med skådespeleri så är det väldigt, och, och framförallt med regi som är, som är det som är viktigast för mig just nu tror jag: att och det, är, det är samma sak när man sitter i klippning, men, men framförallt i personregi så hör du när någonting låter sant. När repliker låter sanna, när du inte hör att det finns ett filter mellan, mellan hjärnan och, och tungan när du säger någonting, utan det låter som att du har sagt det själv. Som du och jag sitter och pratar nu. Nu låter det inte som att vi har så här, repat in repliker. Jo, kanske jag för att jag använder svåra ord, men <laughs> <laughs> jag sitter här och har jättesvåra Nej, men, men liksom, den grejen kan man lyssna efter. och Det är, ja. lite, som, det är lite som musik, mm. och språk är musik. Så det är egentligen samma sak. Och, och filmer är också musik. Allting kommer tillbaka till det på något sätt. För att det är en viss... Um, man hör när det låter falskt. Ja. Det, är det, det är det som gör att det börjar klia i min kropp när jag kollar på dåliga dramaserier. Det är som att lyssna på falsk musik. Ja. Men jag tycker när man, när man försöker göra sig förstådd på ett annat språk. Jag är inte så himla duktig men man liksom är engelska eller vad som mm. helst. Att, det är, svårt att låta det är svårt att låta som sig själv. Och det är svårt att låta sann eller... Man kan inte riktigt uttrycka det man Nä, vill Nej, tycker där. du? Ja, men jag vet inte. Jag tänker att det finns också jag tyck, att det finns ett, ett äh, ytterligare språk som ingen har riktigt klassat som ett språk och det är ju broken english. Det är ett av mina favoritspråk– när mm. folk blir så här jätteavslappnade i sin egen brytning. Typ om du som svensk träffar någon som är rumänsk som har väldigt väldigt basic ja. liksom, engelska då ja, men mm. Då är det som att man pratar sitt eget modersmål, mm. men man gör det med andra ord. Mm. Och Det är jävligt fint, för det tycker jag är väldigt sant på något sätt. När du, när du pratar ryska, vad, vad, vad går du in i för liksom, person, ja, men jag kan person inte, då? Jag kan inte ens svära på ryska. <laughs> Och det? finns, det finns Varför att, <laughs> –För, att jag, för att det är min uppfostran. <laughs> okay. Uh, det det låter väldigt 1800-tal... Nej men <laughs> det, det, det, det handlar ju liksom om att uh, jag tror alla andra generationens invandrare har så att de, att de är så här Nej men jag kan inte de där hårda liksom, så här slanguttrycken. Mm. För i ryskan finns det ett helt språk som, är, som kommer från fängelseslang. Mm. Väldigt mycket könsord. Mm. Det är väldigt mycket liksom så här grova ord. Och det, går, och det går att göra lite vad som helst. För jag har ju en ganska komplicerad grammatik. Så, så du, kan liksom, du kan säga så här, kuk i som verb, substantiv och du kan böja det på olika sätt som ett adverb. Så att du behöver liksom bara använda det. Ja, ah, precis. <laughs> <laughs> Men jag kan inte det. Så, så att min ryska är ju ganska så här, Ja, men städad och ung. Uh -huh. och, och lite gammalmodig ibland. Det har mina ryska kompisar i Moskva skrattat åt mig: Att, de, att jag säger så här, t tröja istället för t-shirt. Man har läst språk av sin förälder. Ja, den, liksom. exakt. Ja, jag förstår. Var, har du haft någon så konkret användning för ryskan i ditt yrkesliv som du kommer ihåg att ah, du har liksom gud, fått ja. äh, använda den? Faktiskt. Det sjukaste var när jag provspelade för en grej på, vi behöver inte säga vilken teater, men det var en ukrainsk liksom, de, verkligen klischébilden av en demonregissör som, som ser sig själv som ett upplyst geni som mm. har fått en, en gåva direkt från Gud. Som hade vuxen akne, puckelrygg och en liksom överkammad flint med väldigt så varma lysande ögon. Som var en helt vanlig sadist. Och jag hade hört så mycket gott om honom och hade att han var fantastisk. Mm. Så när vi, när vi träffades första gången så, eh, så pratade jag ryska med honom. Och eh, sen under den här provspelningen så bad han mig översätta. Men då ville han att jag skulle översätta till en 18-årig senskoleelev. Att hon var fullkomligt inte otrovärd. Att han skulle känna en åtrå som var lika stark som en tsunami när han såg henne på scenen. och Han kände ingenting, för hon var bara full av McDonald's. Men, men då vägrade jag. <går> Eller jag sa, så så men det här kan inte jag säga. Nej. Liksom. Det här är ju absurt. Vilken bisarr situation. Ja, men det var liksom. Men, men den första, liksom, det, det, där, var ju, det där var ju ett icke-exempel. Det var ju när jag så här vägrade använda mm. den kunskapen i mitt yrkesliv. Men en, en god sån var ju när jag var. Eh, när jag tolkade på Lilja Forever. Det var ju första gången liksom, mm. som det var så här, Oj, den här: det här var inte bara ett språk. Det var liksom som en jag var ju väldigt användbart. Ja. Hur var det? Hur kändes det? Det var roligt. Det var roligt. Och, sen, och jag kommer ihåg att jag sa fel någon gång också. Att Jag sa så här, sova över fast jag sa det som ligga med och det sa jag till en så här, 13 årig pojke som blev oh! jättebesvärad. Slutet, jag ser fel, Alexandra. Förlåt, det är meningen. Men men typ flera gånger har det dykt upp liksom. det är jätteofta som jag har fått profilm när jag ska bryta på ryska så det har jag verkligen det har jag uh, jobbat på länge liksom min mm. så här can I give you an example? European accent when I when I have but it is always like um, it is always audition for for very dangerous from fatal from Ukraine and she is very <laughs> Um, mixed in with some bad gangster and stuff. Jag lyssnade på Natalia Vajinova, den här supermodellen. Du vet hon som är skitsnygg. Den supermodellen som är skitsnygg. Mm. <laughs> Nej men den. Hon har gjort mycket vad hon har gjort. Hon är typ så här sminkreklam för garrillan. Hon är... Okay. Och hon är en sån askung i saga att hon blev upplockad av en rik brittisk lord som gifte sig med henne och vi, alla, liksom, alla skriver alltid om henne att hon kommer från liksom, så här någonstans ute på vissan. Ja. Men hon, jag hittade någon liten så här BBC dokumentär där hon skulle visa sitt moskva och det är väldigt väldigt gullig brytning. Och det, det är viktigt att den inte blir för grov, liksom, mm. så att det inte låter som så här Svetlana som röker för mycket utan att den är liksom lätt. Ja. Är det henne du hör då i, i hjärnan när du ska ja. göra den? Ja. Mysigt. Ja. Jag läste ett gammalt resorreportage. Nej, men det är ju Och i är ja. senhörning. <laughs> Just det. Ja. Uh, när ni var, var i härjade ja. i, i, mm. i Moskva. Det lät, det, det fantastiskt. Därför jag det att du, du var väldigt mån om att folk måste tycka om tycka om, och tycka om De måste och ju inte, men man får. Alltså, <laughs> ja. det, det är en möjlighet. Man ja. behöver inte bara vara rädd för ubåtar och Nej. alkoholism och betonghus och eh, pälsmössor. <laughs> Jag, jag tror... det är den vanligaste de vanligaste fördomarna man sätter på lite, när man säger att man har kopplingen. Lite. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade, att jag hade en utrikeskorrespondent på, D, på DN som jag verkligen avskydde i tonåren. Jag hatade honom med hela mitt hjärta. Varför det? För att han skrev bara nidbilden av så det olyckliga liksom det, det gråa Ryssland där mm. allting var orättvist Och det, det blir lite slöseri för att det finns så mycket, och det tror jag att jag försökte göra i det resereportaget också, att jag försökte förmedla hur mycket skönhet och poesi och fantastisk kultur det finns i, i, liksom, i Ryssland. Mm. Alla känner ju till, så, ja okej då Stojevska, ja just det handbrott och straff, och sen, ja just det är men vi spelar ju måsen hela tiden här i Sverige, Hon tycker vi ändå om. Och sen ja vad är det om de mer heter, men det finns ju ännu mer, det finns ju typ en... Och det här använder jag faktiskt i det, i det som jag sitter och jobbar med nu. Um, som en musikvideo som jag baserade på, som vet inte jag ens om det är Pushkin. Men, um, Pushkin är typ nationalskalden. Han är som, jag måste med Strindberg, fast, fast större och viktigare liksom, för ryssarna. Man behöver inte kunna ryska, om man lyssnar på hans, på hans poesi så, så låter det som musik. För det är väldigt mycket... Du vet när det är på vers. Mm. Och det kan ju låta du vet Om man ska se typ en gammal 1800-talspjäs. Så blir man så här, jag hör inte vad du säger. För jag hör bara att du håller på med så här olika mm. versmått och sånt. Men där är det bara, det är som vatten. Det är, som vatten. Det är jätte, jättemjukt. Och då använder jag ett litet, ett litet ordspråk. Eller liksom ett, ett ordstäv som, har, som kommer från Pushkin. Som är så här, ju mer... Um, ju mindre vi älskar kvinnorna desto mer vill de ha oss något sånt och det, det är från mm. en, en opera som heter Ginjenjenigen. Jag tror den sätts upp ibland i Sverige också. Japp, nu blir det här jättenördigt, men jag använder det i alla fall till, till en musikvideo som och i i, liksom, i folkmun så kan man ju kalla det för så, här, om fly, fly så nej, vänta. följ så flyr de, flys och följer de. Jag du vet jag. att så här, ja. det, det man ja. Det man vill, när man är ute efter någon så är det svårt att få den, men mm. om man, när man tappar intresset så märker man helt plötsligt att den personen är ute efter en själv. Just det. Ja. Men du, hur, hur lätt är det att älska Ryssland just nu? Mm, det är ju inte något som jag går och tänker på. så här, Jag är lite svårt just nu. Det är ju snarare att det typ gör ont, att man blir ja. väldigt, väldigt ledsen av hur den politiska situationen ser ut. Mm. Och att det är någonting beklagansvärt. Men sen är det också för mig är det som en, som en stark förhoppning. Jag kände samma sak när jag bodde i Italien och pratade med mina kompisar om, eh, om de politiska valen. Och alla såg fruktansvärt uppgivna ut. Och jag hade aldrig upplevt det, nu har jag upplevt det i Sverige. Mm. Att folk har den uppgivenheten inför decemberöverenskommelsen och inför nyvalet. Mm. Men, men jag hade aldrig upplevt det i Sverige förut, för vi har alltid haft det så bra. Ja. Och då, och då finns det liksom, en, det, det kan naiv, men att det finns en förhoppning om att saker kan lösa sig. Och det, och det pratade jag mycket med mina italienska kompisar om att jag var så här, men det finns ju ändå någonting, ni är ju så fantastiskt Återigen, att jag så här, men ni har ju världens bästa kultur, ni har liksom mm. ett jätterikt land och det finns så mycket som är bra här. Tror ni inte att det kan få större utrymme. Kan det inte bli bättre en dag. Och då valla så rikt på axlarna och bara, jag vet inte. Nej. Så. Berluscon har gjort så mycket skada, det går inte och nu har han blivit omvald. Det är lite som så här: aha, nu, får vi, nu får vi skylla oss själva. Och jag tänker att det är precis samma sak i Ryssland. Att det är tyvärr liksom en, en minoritet som förstår hur illa det är eller som förstod det i tid. Mm. Men, men det, problemet är ju att, att det ryska folket alltid har trott att de behöver en stark eh, liksom Gud, vad heter det? En stark manlig ledare. Mm. Det är ju som sartiden nu. Det är ju som 1700-tal där. Det är ju en person som inte släpper ifrån sig makten och som har totalt jävla storhetsvansinne. Ja. Och som bara... Han får inget gott med sig. Hur mycket kontakter har du i Ryssland? Har du ryska vänner som du kan prata med om sådana här grejer? Ja, fast de är inte så insatta för de är ganska unga. Men, ah, okay. men jag pratar ju en del med också kompisar här. Jag har ju liksom vänner i, i Stockholm som antingen är... båda både Darja och Maria är ju de är födda, uppvuxna i Ryssland. Maria kom hit när hon var tio och Darja kom när hon var fem, tror jag. Finns det någon framtidstro? Eller är det lika uppgivet som är i... men Vi klarar ju oss, för vi är ju i Sverige. Ja. Men... Men det är ju klart man hoppas. Mm. Och, det, och det tänker jag att all, allting är ju inte bara... Det är, ju, det, är, ju, det, är ju, det är omöjligt för mig förut säga också, för jag är ingen utrikeskorrespondent. Det är bara, så... vi, vi, kan vi kan ju bara, vi kan bara spekulera. Mm. precis Vi kan ju bara spekulera. Liksom. Men... Men det är ju aldrig kört. Det är ju aldrig med någonting. Nej. Det, det, det, det jag tänker jag också så här, vad, man, vad man väljer att ta fasta på. alltså Vad man väljer att se. Om man väljer att se det som faktiskt fortfarande är gott och det som funkar så, så är ju det bra. Alltså, Moskva är ju en väldigt intressant plats nu också. Det är ju mm. det är en väldigt vacker stad. Den har ju mm, ett väldigt levande liksom både uteliv och modescenen har blivit superstark och men det är ju det, det är ju för den övre och medelklassen som det, ja. som det är bra och enkelt. Och sen hur det ser ut på landsbygden är en helt annan grej. När det kommer till sånt som faktiskt är kul och bra och som man är peppad på. Mm. Finns det någon rysk film, kultur som, som du gillar? Jag har sett ganska mycket bra rysk samtida film mm. nu på sistone. Det finns en regissör som heter Valeria Geiger-Manica och hon gjorde en film som heter Everybody Dies But Me. Den kom för fem år sedan och sånt, Men den är svinbra och sen han, Alexander Sokorov, han vann väl typ guldbagge för bästa utländska film för den här arken. Mm. Nej! Nej, det är han med jättesvårt efternamn. Jag kan inte uttala det. <laughs> det är en annan. Den ryska arken. Det finns jättemycket bra samtida film. Det finns också lite mindre bra, jag provfilmade fem för en månad sen och var så här, <laughs> well det var väl som att knas nej det var, det, var, det var som att så här, Ryssland har återuppstått och det var liksom en en, en i, i ballettmiljö eh, men, men jag gjorde den det var roligt vi vi skrattade åt det när vi gjorde den <laughs> Men det finns ju med en gammal film, alltså, nu har du öppnat värsta Pandoras asken när du frågar mig det här, ja, nej, för det här kan jag prata om väldigt länge. Jag tänker att vi, du får göra en lista på Jag börjar med den stora klassikern som är väldigt gullig. Um, jag jobbade med en kille igår som, uh, som har liksom ryska vänner, han hade fått... Uh, jag blev glad i alla fall att en så här svensk ung kille som, som jobbar med regi har kollat, har kollat på den filmen. Mm. Um, det, vad ska man säga den, den är väldigt uh, central i rysk kultur för den visas varje nyår varje varje nyårsafton så visas den på tv och den heter Ödets ironi mm. av Eldar Elda Rizanovereva man får googla Ödets ironi om ja. man vill se en bra rysk film från 1978 uh, som handlar om en snubbe som, som går ut med sina kompisar på nyårsdagen Bastar blir jättefull är förlovad med sin fästmö och ska precis fria till henne, eller inte fria förlåt, han ska liksom fråga henne om de ska om de ska flytta ihop och om de faktiskt ska liksom bestämma datum för sitt bröllop. Och hon väntar på honom hemma i lägenheten och han blir jättefull och hans vänner blir lika fulla så de sätter honom på ett flyg till Sankt Petersburg där lustigt nog eftersom den sovjetiska standarden är exakt likadan i alla städer så passar hans nyckel till lägenheten som ligger på Arbetaregatan 5B eller vad det är Strat. som också heter samma sak så han kommer in i en främmande kvinnas lägenhet och däckar hon upptäcker honom blir helt förskräckt och försöker få ut honom därifrån för att hon väntar på sin festman och sen kan man lite räkna ut vad som händer det är en det är förväxlingskomedi exakt och, och väldigt romantiskt och väldigt glittrigt är, är det några som har sett dina filmer i, i Ryssland? får du någon mm. respons? Mm. Um, jag, jag tänker att det är fint också att, att eller för fucking gången blev ganska, men det är, folk har sett den liksom, folk har koll på den. Mm. Kanske inte alla, men, men vi var ju där på en filmfestival när den hade premiär och sen så nu bara för ett par veckor sedan så fick jag något Facebookmeddelande meddelande från, från en rysk kille som nyade mig var väldigt hövlig och sa att han tyckte väldigt mycket om den filmen. Han hade sett den för första gången och så sa han att den kändes väldigt viktig också i, i dagens Ryssland nu när transsexuella man... inte ens får ha körkort för att det, det ses som att de har en psykisk störning. Ah, oh, lord. Ah, mm. oh, lord. <laughs> mm, så jo, det har jag fått respons på. Och eh, jag har varit där på någon filmfestival också. Nu ganska nyligen, för ett par, tre år sedan. Mm. Det var väldigt roligt. Eller det är ju väldigt roligt att se den sidan också. Kommer du få användning av din risken någonting nu 2015? Vad har du för projekt på gång? Mm. Jo, men det kan, det kan mycket väl hända. Men de, de projekten är ganska hemliga än så Aha, länge. Vi okay. <laughs> får se på vilket sätt. Spännande. Uh. Uh, kommer du jobba någonting mer med språk uh, För Jag vet att du har så tolkat... En hel del och så. Jag vet ingenting som jag kommer söka mig till aktivt men jag tror att det kommer dyka upp av sig självt. Mm. För Jag kommer nog inte bara vara i Sverige liksom, framöver. Vi började ju här för en stund sen mm. med att prata om uttryck. Alltså leva livet och det här som du pratar om att man ska so sova på saken. Mm. Har du något annat eh, favorit eh, uttryck eller talesätt som... Passa i ditt liv? Hur lever man, hur lever man ett riskliv? <laughs> <laughs> jag tycker alltså jag måsen i är alla ära, men jag gillar ju faktiskt Tjeckov jättemycket mm. och jag tror att det det jag håller på att skriva på och som jag liksom hela tiden kommer tillbaka till i alla mina filmer är ju någon slags längtan bort. Mm. Det finns ju i Because the Night i den kortfilm som jag gjorde och den finns verkligen i All We Have Is Now som Ska ja, det, det, det finns ju verkligen i Ologe I mean, och Now till exempel, Cissi, och Rebecca, de, de drömmer ju liksom om, om, om någonting som är större, som inte finns här och liksom mm. i, i den här gråaskans tull vardagen utan, utan mer Los Angeles och då blir ju det som, alltså, om man vill så får man dra en parallell till tre systrar och att de att de drömmer om Moskva. Mm. Och det finns ju, man har ju alltid ett Moskva någonstans som man längtar efter om man, om man vill något mer. Mm. Så, så ja. Vad sa du? Något typiskt. <laughs> <rus>? Något typiskt och <laughs> så alltså, drog upp Ja, men där har du det. Tyst och Ta reda på var ditt Moskva ligger och följ ditt hjärta. Fint. <laughs> det är kul. mitt ordspråk. Det var kul att du var här. idag ja, Tack så och mycket. Ryssland och ryska. Ah, det var kul. Tack. Tack, tack! Du har hört Leva Life, en podcast från Sonja och Rodeo. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på rodeo.net -leva-life.